Тому цей тривалий небезпечний погляд скінчився простіше. «Я тут четвертий день», – сухо повідомила я, – «працюватиму у пана Паскаля. Можливо, навіть пратиму його шкарпетки. І не волію бути об'єктом спостережень. Ти знаєш, що робити з опійманим метеликом. Поклади його в товстелезну книгу між 142 і 143 сторінками». «Там, де йдеться про щось дуже важливе, щось дуже важливе, на його крилах відіб'ється все, що тобі потрібно знати». «Що за халепа? Тут навіть музики знущалися з мене. Чи то мені тільки так здалося? Таке, звісно, буває. Але ж неможливо увесь час так нахабно вціляти в десятку». Він нічого не відповів, чемно поцілував мою руку, відвів назад Клонився Мсьє Паскалю. Знову сів до свого ноутбука, зрідка кидаючи на мене погляд так, ніби вже писав ту фразу. «Ну от, з одним ви познайомилися», сказав Мсьє. «Решту, що побачите, нам пора». Я лягаю не пізніше десятої. «Гадаю, ви отримали задоволення і відпочили?» «Так, я справді отримала неабияке задоволення від музики». Коли ми вже виходили, Мсія Паскаль, прямуючи до дверей, тиснув комусь руки, я ще раз уважно прислухалась. Коли ти йдеш, йдеш у ніч, щоб засити світло і заснути, поглянь через плече, той, хто погляне в слід, залишить на тобі свою печать, як на листі в нікуди. Ну, звісно, я озернулась. Звісно, Іванко Джон пропікав очима. Мою недоречно оголену спину. У цьому містечку усі старі жінки носять чорні панчохи і чорні туфлі з перетинкою, як у школярок. Спідниці у квіточку чи картаті, а на плечах мережі хустки. Це виглядає трохи по-старомодному, як в італійських чи французьких фільмах середини 30-х років. Жінок похилого віку тут багато, вони парами ходять до крамниць. З грайками окуповують столики на відкритих верандах біля кондитерських. Вони п'ють каву, поглинають тістечкою з збитими вершками. Мужчини, їхні чоловіки, ходять у жилетках з багатьма кишенями і білих сорочках. Вони не відвідують кондитерське, а вечорами збираються біля порога котрогось з будинків. Грають в шахи, карти, палять люльки. Молоді – Значно менше. Якщо трапляється веселий різнобарвний натовп, це туристи. Головним чином вони йдуть вгори, щоб зверху оглянути мальовничий краєвид. А він і справді мальовничий. І місто також. Воно має лише одну довгу вулицю. Обабіч будинки, що потопають у зелені. Вулиця у сонячному світлі жовта, будинки білі, а дахи червоні. Все ніби намальовано чистим кольором, без жодних відтінків. А ще синє небо, щіткою темною лінією, котра окреслює пагорби, укриті рясними заростями, і білі верхівки гір. Все настільки чітко і досконало, як картина, намальована в стилі наївного мистецтва або рукою дитини. От і уявіть, який сюр додають до колориту Зворушливі чорні панчохи і мережені хустки жінок. Коли я вийшла прогулятися, була вражена цими чистими кольорами, які аж різали око. Уперше я вийшла пройтись вдень, якраз тоді, коли усі нормальні городяни віддавалися полуденні фієсті. Над містом висіла незворушна гробова тиша. Я йшла жовтою вулицею і чула кожен свій крок. Навіть спіймала себе на тому, що починаю крастися, мов кішка. Але це було ще гірше. Дрібна розпечена гайка неприємно скрипіла під ногами, як целофан. Цей звук відлунював в кінці вулиці, повертався в мою голову і резонував так, що в мене почали боліти зуби, ніби я гризла перламутровий гудзик. Вікна котеджів прискіпливо стежили за мною, а деяких ледь помітно. Хвиталися фіранки. Упевнена. За ними стояли цікаві мешканці і оглядали мене з голови до ніг. Я знала,